Egunon aurrak, azaroa finitzen nahi da, eta alazter abenduan sartuko gira. Yeah, bai, yeah. prezeski maite duzie, abendua ziek, eta zendako, zendako maite duzie. Opariak okanen baitituko. Ilurra behar bat dinen baita, apainketak behar, behar bat dira hasi. Izaia, Irlandak, eta aurako behar sak. Eta ebe elurrezko pampiñak egiten eginen ditugu eta bataia ailea elurraaz eginen dugu. Zkiatzia joanen bainiz. Opariainet zukanan baititugu. Zenta mm -hmm. ere um, eskola egunetan ebe elurra badeleik, ebe batzutan autobusak eta zirapasthenal. Antzuneo ez gira bate biziki eskolan eta zogulan egiten. Bas, haipatu duzie eguberri, e, opariak, hotza ere aipatu duzie, elu ga, oartzen ziste ere, bat zuen dako, o, tza, edo elu izaiten aldela, etxai ahondi bat. Zubra ontsa da, elu Bai, me bat zu kampuan egoiten dira, oartzen ziste. Hmm? Sand Missil Fix san daru, E, guen, e chay, du. ba ez dutela etxaik jarait du. da goso zea ez dute haitza jopaita oz dute eta ez dute egiten altzuak ajika bataneta ez dute hodian uh, babesteko lekoan. Pasten dira etxetan galiteko, Etta, mm. sakete, ba ba, ymane, t sospixkat galiteko ere? Eta eman zizaketteziak? pixkat bai banaginik. Haiita ejanenttzan bojoan zian gagiaz eta. Guk epalginen lepeluen pasatzen zireneta eu ja bazen ordian. Hortzak utzi zuituen artean loiten. Uste hozia normala dela? Ola, jendia karrikan ikuste aterberi gabe? Ben, ez ez ez da biziki zuzenazen, eta batzuk beharituzte uh, uh, sobera soos edo, sobera etxe edo, eta besta batzuk ez dute dauz. Eta, be, Galitzen basuten parte ere, be, uh, el-sirena doz izanen, beraz, ez abiziki duz toa. Hordian, haipatu dozia egu Opariak galdegin dituzie, zerrenda edo pentsaketan hasi zizte? Bai! Nik nahi nituzke bi zede bat, argazkitrezna bat, eta bi joko. Auek Ebe nik, ebe, Ninjago, MP4, eta Geroztakit. Nik nahi nuke ebe Ninjago ere. Eneetxen hola entzerok sorpresan du. Eta ausaian sorpresan hona da? Biziki hona, joan den urtean skait bat. Oh, okay. Nik nahi nuke okan nerfa bat eta mm. jue eta bat bat, eta bat dira charzokak eta bala flecha Nik nahi nuke batzuk eta uh, pleia bat eta nerfa. Oh, yeah. Nik duko batzu, zuzimpli. Nik uh, burdinesko traktorak. Ziendako mm. eguberri da, oparien uh, eguna? Ziendako eguberri bat, oparire ikukangabe? Obe, oh, ase! Paz! Paz! Paz! Paz! Paz! Denek baduzie zerrenda bat, eh, hor gere deshorekak badira aur batetik besterat. Berrikitan behaz Buenas-Sairezen iraganda jarnunaldi bat aurren lanaren kontraz eta badira munduan sifresu zen emanen dauzieta. Euntabero eta bi milioi aur lanian ari direnak. Zien adineko aurrak lanian ari direnak, gana du 6 aurretarik bat lanian ari dela. Ziendako, sifre da igarria da edo gauza nola hartzen duzi hori. Nik edunke nahi hori hori hori da no? Egun nirulan egitea edunke nahi. Benik ikusi dut internetan, basena hama bihurteko bat, etzen askipita hori, hori jan bere jabeak ebedi otzen zuen, eta nik edunke nahi, eta ez dut su zen hori. Nik amaikin zenien emankizun bat, eta behan familia batzuk etzut, efen, etziren okupatzen laujetaz, eta luatzen zituzten beste batzuri, eta horiek emaiten zituzten lanean hirian, xaltzen gauza batzu. Niken enuke batena izan orienlekoan. Gira ikastolan eta bat guztantzat, eta beste batzuk orde jalanan batzutan jotzen dituzte, eta zagoz orienzat, zaxosena. Orienzategu berria zer izanen da, iduriko? Ez bizikiuntza eta lan egitea. Infernoa. Benio horren lekuan bali banintzen, azumatuko nien diabea. Beragioina. Ah! Beragioina, ne? Pentsatzen dute, 2008-ko, uh, aurrak kentzia lan mundutik. Esklabo moderno hori, uh, desa gertaraztia. Uh, ideia ona e da? Enietako, ideia biziki hona bat da, eta hola, joan diten nalko dira eskolatz. Teika shiko dute? Da Arkituak izanen dira, baina gure eguneroko bizi aitzatana hasagarriak baden. Pe mila dogeita bas bisiki muguna.